As-salamu ala əşrif əl-ənbiyyər əl-məsiriyyəm və alə və əzsabihə əcmaəyənlə və bax Sonra Bukhari, rəhəməkullah, məlik Başqa məsələyə təxinə o da O da qadınlar fərqlənir heycdə Yəni, əgər alməyəmiyyətlə ixtilaf ediblər onun müddətində və bəzilə müddət qoyqlar ən çox müddət neçə gün olur bilər və ən az müddət neçə gün ola bilər? Bəzilə, dillə, ən çox müddət 15 gün deyil. Və az müddət də bir gün. Olaq üçün, e, bu, hər qadının öz vaxtı var. Həni, yani fəqlənir. Və elə ola bilər ki, bir aydı iki ilə və hez Və qadınlar bunda fəqlənir. Olaq e, o dümə diyor ki, həmmişə qan görəndə hez adlandırmaq lazımdır. Çünki biz bilmişik ki, bəs e, var həyf, var nifas, aynındır. Və var həmçinin üçüncü növ, qanının üçüncü növrəmsi qanında olur. Ona deyilər, istihazə. Və bu qan, iki qanına fərqlənir. Bu kələndə namaz kılmaq olar. Aynındır, bu nə vaxt olur? Məli, elə ki, misələn, nifas beydir ki, doğumuna sonra gəlir bir müddət. Dəsək bunun vaxtı yoxdur nifasta. Var, görürsən 40 gün, təxminən alimlər qoyurlar 40 gün gələ bilər. Ola, lakin ola bilər çox gəlsin, <gülüyor> ola bilər az gəlsin. Bu yenə fərqlənir qadınla, aydındır. Və təbii ki, bu yəni, doğumdan sonra, amma hez isə ayda bir dəfə olur, ümumən. Və hər qadının öz vaxtı olur. Bəsələn, tutaq ki, e, məsələn, ayın 10-unda başdır, birində 15-də qutarır. Birdən tutaq ki, 5-idir. Heç vaxt qan gəlir. Bu qan adlandırılacaq ihtihazə. İhtihaz qanı. Və bu vaxtda qadın deməli təkcə təmizlənməlidir, ancaq namazın qılacaq, orucun tutacaq. Aydındır? Amma heçdən ifaçı tutmur. Həm də namaz tutmur. Ancaq bu bu ihtihazdə isə namaz da qılır, oruc da tutur. Qəsd almır. Qəsd də almır. Aydındır? Təkcə daxtmaz alır pastana. Əgər yolsa ki, məsələn, təkər hər namaza dastama gəlsə və bu istihaza vaxtı yoxdur. Necə ki, heç nifas kimi. İstihaza taيم ola bilər. Pastəli ilə və ya sayira, aydındır? Hər, hər vaxt ola bilər, bu onun mane olmur ki, Anca Ancaq heç isə nifas da yox, hər vaxt ola bilmir. Onların özlərinin vaxtı var. Amma çünki ümumiyyətlə ə, qadın özü də seçə bilər. Birdən qarın deyə bilər ki, Necə bilim, istihazıdır və ya heyzdir? Və ya ola bilər, qadın məsələn deyir, e, məndə bir ay çox gəli, bir ay az. Necə fəqləndirir? Cevabı odur ki, qadın özü bilir. Heyzin rəngi aydındır və imumən fərqlənir obislərdən. Özü bilir. Baxsın, əgər ona yaxındırsa, deməli, ondan hesablasın, heyzdən. Yox, əgər Ona yaxın deyilsə, istihaz edinə hesablasın, bu cür tanıyır və bu cür öz ibadətin qulsun, gündəli ibadətin. Aydındır və bu qısa, yəni İmam Buxar yəni, indi bu məsələ toxunur, çünki burada deyil ki, bəz Peyyamber sahası soğuşandı ki, bəz ya Rasulullah bəz necədir, deyil ki, o tanıyınır, deyilir, heç seçilir və onun rəngi də seçilir və iyidə. Amma obricilər də seçilir, yəni bu cür adamın özü bilə bilər, heçdir, yoxsa istihaz edir. Və biz dedik ki, istihar edək, qadın ibadət edir, elə deyir, qulsüzü lazımdır və ya daşılamaz alıcıyıb sonra. Və bu qıssa, yəni, Buxari bu məsələdə inşallah heç kitabıdır. Bununla, demək olar biz heç məsələsini tutarırıq, ədə mən qıssa etdim, ümumi, ən mühüm məsələlər toxundu və sonra müəllif, inşallah, rəhimələ Allah kitabı da təəmmim kitabı. Və indi isə təmmimdən danışıcı Buxari rəhimələ Allah. Buna gələn hədisləri yığıb. İnşallah bu gələn dəşlərimizə və oxuyaraq bu dəşləri, hədisləri. Allah bilir.